Dumnezeu a cuvântat șapte zile eu v-am dat, șase zile să lucrați, traiul să vă câștigați, iar șapte-i ziua mea, Sfântă, voi o veți Dumnezeu ce a cuvântat de noi toți vom fi urmat.